Elduden ostegunean maulen iraganenda kolokio bate ize indikazioon geografik seinale edo labelaz. Frantzia Eskualde desberdineko ordezkariek parte hartuko dute eta beren lekukotasunak emanen. Akitania begia Eskualdea mauleko eriko etxe eta siberoako eri elkargoa dira antolatzaileak. Gurekin ortaz mintzatzeko Michele Etxebest mauleko hauza pezaegunan. Berase, randugu, eh? mauleko errikoetxeak uh, ize indikazion geografik horren uh, zate, e ezetza eman ziela mauleko espartina egileer horren uh, galdeiteko, soen izan ziren berase errikoetxeako horrak? Horrak, ba, uh, bai, ize bada sor marka bezala, eh? euskaleri zabalian ezaguna eh? den procedura bat, eta sor marka hoi, uh, doidoia bada hua urtea, zabal uh, Zaballik izan dela eta legebidez, ordin uh, uh, industrial edo edo ofizien eta ekoizpenetaz, eta ez eta sor markagikolak baizik eh, labon tsaktiko goadien er baizik. Bon, zabaltu begia da. eta bai uh, mauoleko espartiine egle sumaitek, Zumaik uh, ez denek, um, galto bat edo IJ galto bat uh, pausatu di de uh, inpia uh, deitzen den uh, paiseko egituri, uh, Hu beita zertifika alia, Eta, eta mauleko reiko etsiek ordin horar bat emantzian, mena boin kesta publika hohtan, horara hortan, uh, hortan uh, erreiten gynin gük, mauleko herri gizak gük, ez gynin lague, uh, herriko izena lotu ikusi nahi uh, uh, sibe uan ginik ez bazen esparti na osoik eta guk. Egin dugun ohara, mena ez gila gu baizik eta ohara egile, inkesta publikoa baita, gu kestakigun nur e, mintzatu den, mena ba ondutinairen uh, nur mintzatzen nahal zen ordu hartan, eta, eta gu, gu egindugun uh, uste mm. zaikumez ala. De nakadosi zeiteko, nunbeite, espartin sola Bangladesen egiten da mementuko, diote hemen egitia ez dela egingaria uh, zuen kontradirenek? Eta kontra, ni nahiz egin kontra. Eta kontra, nia. Eta kontra. Eta kontra. Nia egin eta metodo rekila eta eta gugestudez ege egeiteik egin normalne mesal. Eta kontra, nia buru niz, eta, bon, nahizu eta mesal egiten dut egin egin egin egin egin egin Ebenko, afein, Luraldien Hovenien eta ed, langilean eta Hovenien ebai um, Uai artino um, jarrikitzen badie ez teie inrukeek deus eranen, geogaltatzen badie maule izena gainen ezartie ekoizpen hortan e, bai, mauleko herriak e, egiten du oharri libat, eta eta hortan espadia um, entzun gari goe oharrak e, bai, hunartuik izan entzai e, izegaltatze hoi, eta eta hunartuik bada goe ohara bai, barko die e, heben ekoiztu E Estela he benekoistenhal hoi bakotsak uh, uh, ejan nahidina hegaiten uh, egia da hoi uh, kanpotik joadien espartien solaak eta espartien solan bat dela espartine baten erdien lana eta guk ez egun hala egin izan dadin. Bada heben uh, espartine sola egile bada ebai bai uh, bai berriki uh, espartine sola abiatzen hasten dienak ordina uh, estelegiten ara uh, hostutai ja sinesten geu bigeren uh, bigiren oharra berbada jortan, ez dela heben egiten ahal, e, e, kampotik horaden ber presioan, hoi da berbada traba, bena jortan, e, aski da, aso giti ebeste, soh markaetan, nula egiten den, e, e, ez bada e, ardieznia euskal errikuak badu baliabat eta badu presio bat, eta nahi bada poloniatek edo gretziatek zinazi, e, behin merkeago itzanen da, ardiezni hoi, eta, eta berbada gazna, merkeago elkiko da, bena ez da, Hebenko um, gazna izanen eta berga iza espartine entako um, Demen dren uh, bat eta hor kalkula uh, egin ikizan da Eta hoai probak ebai beita jenta abiatzen dena espartine zola egiten uh, Espartine batetan uh, berroita jamar zantima laton hori zantima erroko uh, uh, Difentzia izanen da heben egin bada espartine sola edo kanpotik sinazten bada Mm -hmm. Eh orako uaxe orak kitea ikusten da zure partetik enpresa buru waten e, logika ber bada badela zerbait e, garratzekoa gehiago eta bultzada batik aldura ekonomiari dena kemaulan egiten bali badira Du daigabe, du daigabe. Espartiña sola bat, eh, Espartiña sola bat, eh, eh, bon, heben fabrikatzen bada da ikusten dug, berrogei mil uh, pae egiten badia heben, lanpostu bat babadela, uh, shortzen, uh, jakin ez maulen miliubat eta sei ehumila Espartiña pae egiten dila burtian, ben, eh, bon, kalkula egimbar da, bider katzea egiten da, eta ikusten da, suman lan postu, ben ez denak e, heben egiten, ez da hoi enetako uh, problematik handien, uh, egiten alde lantegi tegi batek, Uh, be mudan eta uaiko uh, sisteman uh, be ekoizpen uh, gehiena eta zati bat egitena ahaldu uh, hepenko espartinia uh, enfin espartinia gai uh, de charge hortan da ben guk nahit sola hebigi egin eta parte bat egiten da, hoi da gaznategi ikusten eikusten duguna, ez da gaznategi bat eh, shormarkaen etxekizale, baina bai eh, eh, gaznategi hori taik elkitzen dien ekoizpen zumait adibidez oso irratin eh, eh, gaznahandiak dia shormarka hori taan txartzen, baina txipiak, kazi kilo, kilo bat baisik egiten dien gaznahoiek, baina hoi kestia shormarkakuak baina baina ez da problemaik, eh, nahi den egiten da, nah, baina shormarka nxartzeko be. Sumait parametro otan sartu behar da, sumait bete behar abadia eta hortan sartu behar da. A Ala ere, uh, IJ oren ukaiteko, uh, adibidez, oai uh, egin balitz galdea eta koma, edo, espartin egilean uh, galdea onartu bazinuten sinuten ziek. Uh, ukaiten alda, oaiko uh, uh, arauekin, araudiekin, uh, IJ bat, uh, nahiz eta uh, espartin zola ez uh, maulen edo siberuan egin ikizan? Horgi uak eranen, GUSG-a berri zertifikazaliak, hori behala jarkinen diag, uste dut urte hundar edo beha da dagen urte hatxarre hortan, enetako damugarri lizateke, eta IJ-hoien uh, shortze, shortze edo abia uh, uh, gaztua lizateke enetako, bada urtia berriz haiten dut uh, abiatuide dela lege bidez uh, uh, shortmarka hoi, eta eta hoi, hunartzen bada, sati bat kampu goneginik eta beste ezati bat benen eta eta benko izena gainen ezartzen hobekiscalseko uh, badakigu bai uh, euskal herriko uh, labela edo edo edo irudi horrek saltsen dutila produktuak aisago frantziako beste ginetan beno bena behar bon, hoiko verdutego unza saintuenetako ezpadia unga izakuntza tinki egiten hatxaretik, hastapenetik ez dituzte hize horiek zerbait balia badukian, eta kontsume izaliak zerbait konbrentuko dian eta sinetxiko. Sein ale geografikoaz, ostegunean gunean izanen da kolokio bat, badira beste gune batzuetako ordezkariak hori izanen direnak, zer espero duzu ikastea beste esperientzietaik? Begu ba, güisanegia uh, güisanegia hanse uh, kanpon ikusten, en rana bada hamabi urte aigela goe Espartinia egileekin, badu güila bidage antolatuik uh, la giol uh, eskoaldian, millo eskoaldian, han eskymantsuak egiten baitie han, atibidez la giolen uh, denak dakik nabelak navelak edo kanitak egiteniela. Uh, ikusten, ez da eta baizik gin ikustea eta ordin be ba, eranduke Bai, berguintira honatsi ginazi gente hoy que ta sentako abiatu sien IG de Tinki, zerbaikaide, sarge tinki baten plantatzia, eta ikusi hanko haite txiake, hor lagioritik jinen da uh, aizapesa, uh, jinen da hanko lantegi bue bat, eta gazna. Uh, gazna. Uh, navelak han egiten utinak, uh, kajike hyn bat langilekin han egiten, eta aldiz hanitsik hajugo den hor uh, navela baten egite eziz eta Pakistan, beita-Pakistana, oai mundu, gusieko nabila egile handiena gizala. Bon, e, ikusikotuk, limogeeko porselene bai sinenda, Bretagna teke bai granita, haipatuko da e, bai e marseilleeko uh, Shabua, bon, holako gaizan hannit, ebentxe bai bada ezta huan hannit ezagumena bada lengebazk horren uh, unguian, afen, ize lengebazk bada abiu bat ebai, gogo eta abiatzen da, bon, uh, entzunen, eta ezta bada tuko, uh, INPI-a zertifikazali horri zanen da, zinaztenutu uh, bon, ebai udeu beitzaik uh, iztoia badien habo kontatzeko baden esperienzia habo zinenda uh, arnyo kaxono uh, AOC osori uh, irate horren short ziren aipatzea zinenda e bai uh, um, uh, estu tisen hor uh, mena, mi buntan bai uh, kiwido ladur uh, uh, AOC edo AOP horren short ziren taik uh, bon, uh, Bada badar hor gentiak ideia egiteko uh, enzuteko ikusteko... teko, ikus teko se, balio din, edo ez balio, badenez ba arbaid eh, ekharpen baikorrik luraldien bai, korik, eh, uh, bai eh, lampostien, bai, eh, bai heriko lurralde horren irudian, bai turizmoan, bai, eh, bon, eh, gaisa hannitzetan pentsatzen duguk baden gaisa hunik eta gaisa hunik baizik, mena bon, eh, bakotxak be ideea egineen du, eta hor tako eh, jente ziai gizartiai zabalik da, eh, eh, jitia, hor Bon, bat gelavat hiueen letakua unsa jarik sinema gela handia beita maulekua jo eta beOpian behar bada hottza balima bat eta Gitan ahaldaen die gustin eta hor bada zer ikus eta zer ikas urte dut. Uri, elduden hostegunean atxaleko irudontaik zazpia karte beraz kolokio bat e, seinale geografikoaz iraganenela maulen. Da, Michele, txabest, gurekin zirela baliatzen gira beste gai baten aipatzeko ere elduden urtean beraz urtahietik aitzina Euskal elkargoa plantan ezagiko da zu prestakuntza lanetan ibiltzen zira ahlo ekonomikoan interesatuaz dira Konkretuki a gilaren leean fiscalkalitate aldetik uh, se cambiamen izan da cambia batezan Izanko Izan da her en tako eta is her el cargoko vime uh, la ta zapi urte hau, lehen urtia. Uh, Izan entzela uh, be berk budjetaek ilin, eran ahidut uh, hamar uh, herialkargoan uh, geiketa egin ondun. Eh, Denen uh, geitzia, odin funksionamentien eta denako uh, bat egin ondun, be behoi zela uh, dagin urteko, edo herialkargo horren lehen urteko uh, aitzinkunti edo budjeta. Etta hoi eran ondun, badabeste... Uh, beste, haleike, bat hor hondun, zen euskal e, herritarek zer kanbio ikusiko zien ben legarretan, eh, lehen-lehenik hoi da, eta uh, sorra ipatzemada, dirua ipatzemada, eta hoie jabakia hartu da, eta mekanizma gusia plantatzen aida, um, ez tadine feintzaik izan, bakotxan uh, bakotxan shakolan, uh, uh, bakotxak uh, pakatuko dinaen uh, herrialkargo behri hortan izanik, edo, edo Igan urtin uh, bakoxe be heralkagoan izanik. Ordin ez da kanbioik dersi izanen geo dae, Arteko herrien arteko eta eta haitetsien harteko haitiek eta, eta jaba ikitzen duetugun mekanismoak. bena izan dadin, euskal herritaren, izan dadin euskal herriko herrien eta izan dadin herrialkargoan e, e, ber aitzinkuntie, ber budjetaikin aiko gie, ber sozaikilan eta bako txaintako, jente bako txaintako ber heinaikin. Michel Lechevastem aurreko hor sapesira la dugu milesker elepaz passe hori nous eta belduen hortziguneko kolokioaz, sinare geografikoaz, horren orkespena eginik bai eskeri kain